והלבנים יצאו אל אחריהם, והברודים יצאו אל ארץ התימן, והאמוצים יצאו, ויבקשו ללכת, להתהלך בארץ, ויאמר, לכו, התהלכו בארץ, ותתהלכנה בארץ. ויזעק אותי, וידבר אלי לאמר, ראה היוצאים אל ארץ צפון, הניחו את רוחי בארץ צפון. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, לקוח מאת הגולה, מחרדי, מאת תביה ומאת ידעיה, ובאת, עתה ביום ההוא, ובאת בית יושיה, בן צפניה, אשר באו מבבל. ולקחת חסף וזהב,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 ומשל על כסאו, והיה כהן על כסאו, ועצת שלום תהיה בין שניהם. והעטרות תהיה לחלם, ולטוביה, ולידעיה, ולחן בן צפניה, לזיכרון בהיכל אדוני. ורחוקים יבואו, ובנו בהיכל אדוני, וידעתם כי אדוני צבאות שלחני עליכם.